Menor ta sumarioan iragarri dugun bezala Mikel Baldibieso dugu gure aldamenean e, dagoeneko e, egunon Mikel ai egunon Beno lenik e, eta bain zera epaiketa ondoren sententziaren esperoan zer modu uzote animo aldetik Bueno pues animoak beti beti izan ditugu hor ez eh? holako <risa> bakit giroa kentzeko ez azkenean oso oso traketibili berdia baina bueno betiko ez azkenean nolako gauza bat beti beste ni zu barruan uh -huh. punto trista bat o, ez o beldur puntu bat ere bai uh -huh. jakina e, punto e, beldurgarri hori izan behar duzue pertsonal mailan baina kartasuna adierazi da toki askotan esta bai bai zen horretan asko daukago eskertzeko herritarrei da da momentutik, inkluso e incluso ez ginenean nes berez pues jende asko torristaigu atzetik eh kartasun adiraesten eta babesa ematen eta edo zer gauzarentzako posori prezego lagort da la horrek hasitzen dizu pixka bat, eh? Holako gauza bati aurre egiteko. Joan den astean, eh esan bezala e, zuen kontrako epaiketa e, bat. Non eskatzen da fiskaltzatik. zera, 5 eh hilabete hartzelan eta udalak berriz eh urte eskatzen du oraingo honetan. E, zergatik e, igo du e, bera eskaera asken momentuan. Pues hasta aquí. Igual estakital visto akentzuterakoa nola gertatu zenean, oru ge, jode hau ez eona ekintza ez da kezer, ba, ez dutela, pues basegon esaldi ko bat, eh, askotan bota izan duguna asko, eh, si no quieres taza taza y media, eh, pues si curría zela, es dakiz zer. Eta hauek nik uste <laughs> ildo bereti joan direla, o sea, bi urte eskatzen sizki duten, eta ez dakit haseratu izan ziren gure jarreraengatik, horre epaiketan edo eta batetan etortzean 4 urteko eskaria egiten, pues ez dakit iruditzen zaigu pues, antzekoa, eh? No quieres pues, toma. Uhum. Bueno, egun hauetan, Davidetan e, hartu da naiko, bueno, pues, e, paik horren berri, eta e, nik adilaxi nahi dut, e, behin da berriro, esan duzu arriskurik ez zegoela, e, zen e, horren inguruan asko esan da, e, arrisku zegoela, e, zera, ikurriña e, zabaltzea gatik, eta ez dakizera, eta ez dakizzen bat, eta e, zuek e, argi utxi duzue, arriskurik goela, ez zegoela, Bai, azken finean, a berrolako gauza bat egitea, ez, pentsatu ginunean, pues, e, izan bar duzutena a liketa lotuen, ez? Ba, leku baten, zeinetan guk aitortu denun epaiketan ere bai, pues, da, leku bat edo sein iguales indela digo, ez? E ibili bastea pizkata bila, Eta kontrolatzen zer egiten eta nola egiten den ez, orduan ez dakit, e, beraien hitzetan gainera e, sumari ban jartzen da hitzaigun ez, joa teknikoz eskalazda ez dakit zer, espertua direla, olako jendea, bazookaten dena ondo pentsatu ez dakit zer eta gukipaiketan gu, gu, gu, egin dugun bakarri izan da guzti hori hitortu ez, pues, ba, ez gara ez dakit e, nola nahikoak ez eta edoen hor, pues, ba, ibiltzen gara urta askotan zehar ibiri gara eskalatzen eh gara, gero lan vertikaletan ibili gara horretan asko. Orduan bada artean jende bastantea bila, pues holako lekuetan ibiltzeko, eh? Eta gero hasteko, pues bueno, goginen gara, ez ginuenak eñori eser gertatzea nahi, eh? Ba guneukan egin behar genunaren, eh, e, tamainaren zera pues isla hori e, armatzen ginula, eh? eta eta alik eta kontu hiena ekin egin genuen dena. O sea, genuen dena, oso oso ondo pentsatu eta ondo lotuta, eta ondoten mm -hmm. kasi segura ez zera zergatatu behar. Mm -hmm. <laughs> ez benukena onso horrein segura da horren ongi atera izana, eh? Mm -hmm. e, gaur bertan ikusi dut e, bueno, pues, e, ikurriñaren argazki bat, horren e, argazki bat, baina e, atzekaldetik, udal, e, udal etxetik, mm horain -hmm. arte ikusi ez, ez dudana, eta benetan ikusten da e, bueno, pues, e, e, zparrua, onna e botatzeko, eh, hori da. Vai. zoek esan duzuena beinda berriro ere. Bai, a ber, azken finean e, gu telatura igo ginenen, pues, ikusten gine horre, zen neurriak hartu kalkulatu ginuen dena, eh, egun batzuk aurretik eta la, eta eta pues hori adoztu ginuenan non jarri, non lotu, pues, kalkulatu ginuen zenba zelako tartea geratzen zen udaltxoko fatxader artez, Eta guru uztetan guzu egiten dugu, osea, ez da flipada ba, du nik Segitzen dugu pentsatzen botatzen altzela, o sea, eta eta chupinazo ateratzearen aitzaki bakarra izan zela, hori, pues emaiaren aitzaki politiko bat, burugu gogorkeria, argi eta garbi zuen berak edabidetan. Eh, herri beste herrialde bateko zerarekin ez ez egola prest, ezuela onartuko chupinazo botatzea. Bat eta go gorean gaude eta hortas aparte, pues ez da gutxi, azken finean ikusten duzu o e, paiketa jarraitu duena piska bat izan da pixkat ez dakitun mekeritan, eh, saltzen direla direnla, joda, esk egintzen ezaketen, hau, dena supusidades, edo supuestos, Bae. eta eta joda, esaten digute ikurriñe erorizan, baliz, guri zitzekeun erori eta beraiek bota zuten hola, las farrabas esaten den bezala, eh, e, suziria, jo, izan balu oso gertu zegoelako esaten dutzen ez dakiz zer, jo, eroriz zakela bera, ez ditekela, eta, eta pigarrena beraiek, ikurriñega bera eroriz izatea, ordunda, holako, es, denbora guztian, etengabeko buelta, txiri, buelta batzuk, Da zato zu, no era guas, biatzen zutena ta da daola, baina bueno, da gero aparte, bez ja kausa tekniko eh? so, ez dakinola izan de, san, de... Beste aukera, azkaren gaukera zeukaten dela Beste balkoi gorago zeukatena igo eta handik anjaustea Osea, jautitzen nahi bat zuten Asike Mikel, irudiori mundu osoan zehar zen Baina aldameneko Kaleetan, beste realitate bat bizi Bizitzen ari zen Momentu horietan, non? Polizia Karga abortiz bat egiten zen Jendearen kontra, hain zuzen ere Bueno, pues ikurriñak edo Pasatu nahi Izateagatik, ez da? Ba, hi, azken ugu salatu nahi izan duguna bastante ere bai, pues da da hori, eh? azken finean guri tokatu zaigu kasu hontan, pues, goian jarritako ikurrina horren historia, ez? Baina baina elburu bat zeukan o, o sentzu bat zeukan, ez? Hor ikurrina jartzea eta da, pues, hori, hainbeste eh? urtetan, sinposatu dizk lege hoiek, pues kasu sinboloa legea, ez dena eh pues aurka, eh, gure azarpera botatzea, eh, 2010ean egon ziren, pues istiru larri hoien atzetik ere bai, pues egonda jendea ipaite egitan, badago, es, eh, gazte bat zein 3 urtetako gartzela zigor bat aurre egin barko dio da, da besteak, pues, bueno, azkenan sortearekin pues, kanpoan geratu ziren, bueno, sortearekin ez pues, dakindola ditu, baina bueno, 20 tondo dago zeren kanpoan geratu ziren. Eta hortikan aurrera, ja ez, ordura arte gertatu izan dira, pues, ja, urte batzuk ditugunak, es, iruñan eta jendeak esaten zigun bezala, es, pues, eh, batxau, edo jadeka poti datoz, ez dakiz egin posatzean, ez dakiz egin zer, guk esan genuen argintan garbi, augintamasei urte ditut, iruñan jaio naiz, sanferminiak jentitzen ditut beste iruindar bat bezala, eta nire helburua da, jai hoyen barruan gure esentzia ez eta eta gure sentipena dirazteare bai ikurrina hor egon berzuela pentsatzen dugu egon beharko duela eta beraiek egiten iriz dituzten gauzako gure borondatea beretetseko pues pues rria gogodora horretatik eh, borondate hori betetzeko eta claro pues, ikusita ikurrina bat hor beian sarteko pasa bar ditu guztiak Pues azkena ez dakit irudipenari eman barza dizkiu bueltak eta azkena onkurritu zaiguna hau baina pena ematen da di, diozuna urtean bertan eh, 2013an bertan Beko partean pues ba, ziren liskarrak ere bai eh, zentsu zentsu mm -hmm. historia berdinekin E, duela aste pare bat edo egon zen hemen eh bueno de Dani Gonzalez e, simboloen legea aldataketare buruz e, e, mintzatzen eta bueno, be, berak esaten zuen zuen itxaropen handirik e, lege hori e, a, aldatuko denik eh ez dakite zugu gauza bera pentsatzen duzu e, nola ikosten duzu bueno ni gauza instituzionaletan egia xateko ez naiz utso deixo xabial itenen sello kalean esaten dugun bezala da baina bueno atzo adibide E, IELPR-en aldeko e, sinadura bilketa haietan pues, aztele nero jasotzen dira zabaldin. Atzotokatuz ditean erian egotea, pues, ordu pare batez ez, etxaldean. Eta, bueno, e, ez dakit, jendearekin izketan eta lauz azkenean jendea hor da, sinatzen du, baina nik gure inguruko jendea horren besteko saltxetan gaude, Ke, nik dela egiten diet ez, de, de, benetan pues, pentsatzearen eta esatea jo da, sinatu dut, edo sinatuta eta jo dea, ez zerren asko gertatzen zaie eta normalan niri gertatu izan zentere bai karo, lege batentzako entzako denez, pues, esaten du, ezin da bitan sinatu e, bere eskalduko zen e, horria o hor duen egon barra da guztizti horri sinatu zela du ez Nik ustea halko zela, halko zela, sinai durekin ez dakindole biliko garen Baina, bueno, hortarakoaz. Eta giroa, pues, gaur egun, Nafarroan aldaketara iristeko nik uste baltintzak badaudela eta hau izan daiteke hau izan daiteke, ez, termometroan begiratzeko monpuktutxo bat, ez, holako gauza txiki bat dara iteseateko lortzen bada, jo pizkanaka igualbatua itezkela eta bilatzen dugun gizarte horren bila, ose, ganako Bidean, zer resto daiteke. Uh -huh. e, Mikael, e, beste kontu bat e, zuen kasura bueltatzen. Arritzen nauena, izan, izan zen momentu hartan e, atxiloketa eta ondorengo iker, ikerketak, ez? Bai, e, daiko, bai. bueno, arraroa izan zen, ez? Baya, baino, bai, erraroa baino, igual soikoa, e, e, CSI ez, CSIko zera batzieez irudi gure aipatzen dizki duten adenefroak hartu beraz dizkigutela, ez dakiz zer, gero komisaldegiak diren esaten zikuten, pues hori, pues gure eskubidea zela horri ukatzeko, pues ordunuko ginen ion, esan, historia batekin bezut parte hartu nahi, ez? Eta bueno, pues ez ditugu trabak hori jarri, baina bueno, laguntzak ez da. Azken que gure kontrako, ¿es? Historia bada, gazarpen bada eta eta pues, gu, hortan ez dugu fisarik pues, eta gutxien partartuko dugu, ¿es? Ben komisaldegian zaudela, pues ez aur gauza tokaten zaizu, bueno, bai, baina pixka, pues, hori, flipatzen sentzu horretan, eh pues, zazpitan goitzeko 7an arranbatuz zuten leena hor kalean e, joala, bestearen etxera joan, nik nere izan dituen pues etxeko atarian, es portalea maizik eta goian gainera, pues ez daiki, daimat ordu hor esperuan, bolada hortan ez nengo lanean, ordun gozatzen dut patxadaz etxean eh albisteak ikusten interneten eta la tantzeman noen zarataren bat uh -huh. eta lehiatiatik hola miniatik begiratzen pues ikusi dituen bi kaputzatu dituen dituela hor eta jo pues aguatatu zaitez eta hori izan dituen piskat hitoitz ordunen ez da giterreki gero atzetik etorri den guztia flipatu dugu Bartzeronara barcelonara pues hori ez dakit zenbat aden froga kriston diruta balio duten bakoitzak e, telefonoen klonazioak, clonazioak e, kontu korronteen jarraipena o sea, Despieege bat ba, ez ohikoa, ez da ez gurutetan et dela bat normala are gutxiago gaur egungo ez momentutan ez ekonomikokin nafarroa eta ez eg herrialde been herrialde utzio hori. Horren, horren gaizki egon da ez,ez solako ez, pues, ez dirza gastatzea. Ala coi bat aurrera emateko, pues, es uh -huh. ez dugun baterel normala ikusten. Uh -huh. Bai, eta erabate eh, prepersonalatua izan zen, ez? Bakarrik ikurra eh, bat eh, zabaltzagatik, ez? Bai, bai, bai, azken finean, bueno, ematen du esatea hori, ez? Es? Bakarrik ikurra, buz, eh, bakarrik hori, es izan daiteke bizka geio, ez? Baina bai, bai, bai, azken finean Sapi va sin silicatzagatik, holako holako historietan sartzea, pues, ematen du, ematen du, eh, lotxa edo eta gero desproporcionatua, seren, claro, ere bai, pues, abe, txakurra, sabe, chakurra, bueno, pues va aquí cuando la funciona, tengo que Eta jode, pues bat eh un poco de sensibilidad, ez dakinola esateko, pues izan barko zuten, eh, holako gauza baterako ibili e, izanaguratzetik ibili diren moduan, eh, Natxo hemen berrezarren gaina bizi dena, eramatea pues, e, e, bere aurren eskolatik, eh, e, jendearen aurrean da, daude modu batzuk e, holako gauza baterako pues e, ikusten logikoak, ez. Osongi pentsatu gonzen eh bueno pues, e, hau eta oso neurtu zenuten e, dena. E, baita eh ikurrinaren neurria ere, zen nahiko eh bueno pues ez da? Bai, bai, asko finiano ikusi. Baya, pentsatu ginuena izan zen hori, ez? Eh, jode, aukego aukera gure herriaren errealitatea, pues mundu oso horra zabaltzeko, da esan genuen, pues, pues, behin egiten dela olako, ez? olako tamainako historia bat, pues ez, suo ikurriña txiki bat jarri behar, ez? Oza, eta eta pues ikusgarriena egiten, ez? E, Handiagoa izan ziteke, baina ja, bueno, ya ja, igual da de, demasiado. <laughs> Baina bai, bai, azkenean montajea bai e, dira gauza asko gaman geniztionan bueltan eta gero lehen esan duan, segurtasunaren aldetik adibidez detaile oso on bat izan zen que olako jartzeko pues, behar ditu kontrapesa batzuk, ez? Eta, claro, zintzea nion edo zer gauza jarriz daren erortzen ziren eta eta jendeari pues, ez dakit bine egin, Eta beko partean jarri geinun gusanio guztioa eman geniun eskus jos, josten beko parte guztia eta bete genun hondartzako areaz uh -huh. Ola, Cristo, un piso ematenzio no la estiratzeko, eh, eta hori pues, erortzekotan pues eh zuen inungo mindik era gingo, eta eh? ba hori da detalle bat, ola curiosoa eta polita eretik eh, jaratu zaidan nere hor de decir, joder. Ez, esta idea nere eh. <laughs> Be, zuen aldeetik ere, bueno, pues, kompromesua, eh, nabarmen duda, zera eh, guzti honekin, eh, eta, ere, eh, pues, bueno, pasa, izan behar duzu, eh, ez dakito eh, guztiak edo baten bat eh, gaua horte, eh, eh, atuaren gañean. Bai, bik, bik, beste bi lagunek que eh, pasas duten gaua seminario hortan, eh, pues, azken finea, pues, hori, se, eh, chulpina zuaren eguna horren, ese, eh, jaleo egunda, eh, eh, eneku uzitan, eta hola, pues, ikuizte gehiungo duak arrazelan, garaize egoteko zela gaua pasat eta behin dugu una suerte ez da tokatuz ditzagin aintzartu ziren, nire adibidez, nire kontrako salaketa ez, edo forrogak ziren, eta horretan topatu izan zutela nire azterna bat. Ordun berez, bai telefonuen bitartez egin zuten ikerketan ez, hain pues, eukana, harremana ikerrekin dela, pues igual lehen da bizikoa, zizena hola, zirena bere telefonotik tiraka, eh pues, bai gauza batekin eta gero behin ikertu zutela lekua, es, miratu zutela, agertu zen, hori izan eta neri adibidez jartzen ziaten, ni jartzen minduten hor teiatu hortan. Eta ni teiatu hortan ez ditzen egon, mm -hmm. ez ditzen beste lekua baten. Paiketan esan genuen, da pues jarri zuten harridura urpegi hau, esatzen da. Jo, nola ez hori izan da ere bai jokaldi bat, ez, deituko dugu pues, e, pues, argitzeko dena, es, gu pues, bueno, behinen gertatu dela gu es genuen nola inungo, ez, ez dakin dolasan, protagonismorik hartuna, horregatik Mozorrena ere bai, pues dos inerritaristan zitekeela dirazteko, ez, eta hori da gertatzen ari dena intzusen ere, ez, Mozorrena e, oraintxe bertan aipatu e, dosuna, hori, e, eh bueno, pues datuda eta zabaldu da beste herrietan, de Toloxako iazko inauterietan, bai. eh bueno, zuten horren bai. parodia bat edo horren e, antzerkitxo bai. bat, eh bueno, pues, Baina aldi berean ere, eh, zera, eh, aldarrikapen ez da? Bai, e, aitortu badugu nahi gabe, nahi gabe ez, baina bizardunaren figura hori bai edatu dela bastante, modu simpatiko batean da, ez, aldarrikapen hoiek, ez, buruzeari begira bai hartu dela figura bat, ez. Ondo iruditzen zaigu zerren kasu hontan, pues está figura hori lotzen da ikurriñan eta simboloen, ez, alde bai idiozuna e, tolosan, bai oinatik, lehen bizikoa gurea eta gero izan zen oñatiko jaietan, botan zuten anafarroko bandera hundi bat kanpaido horretik jaietan, uhum. donostin ere bai egin zuten, burutu zuten ekimen bat, bizkatola horiek bai zarrantzaretz jarrita, donostik udaletxetik espaino lakendu eta anafarroko ikurra jarri zuten, Baionan ere bai, ordengo jaietan ordun, bai ondo irrutzen zaigula, hori pues, sortu izana eta dazkenean bun hori izan duena, pues, beste leku askotan zeren azken finean guk símbolooen legea, Erekin gabiltza hemen imposatu digutelako, baina tokian-toki pues, ba, dituzte bere realidadeak, eta bere trabak, eta orduan figura hori piztu izana, ez eh, ojailu izana horri aurre egiteko, pues, oso polita iruditzen zaigu. Mikel, balde biezo, eh, eskertu behar dizugu, eh, minutu hauek eskaintzea gure irratiari, eta jakindezasun, hemengo eh, ateak zabalik izango dituzun nahi duzunelako. Eskerrik asko, benetan Mikel. Eskerrik asko zuai.